Hoofstuk 263 Salome nooi Joosef sy gesin uit na die ontbyt, die lieflingsgereg van die keinkie, Yahshua, liefdesvreegte van die keinkie en van Salome. In die ochend was amal in beide huise alreeds vroeg op die been. Salome was in haar kombuis bezig met die voorbereiding van 'n goeie ontbyt, bestaan uit heningkoeken, een goeie dik vis sop en verskye fijn kwaliteit visse waarvan die forelle wat die mens daar dikwels in die bergstroompies vang, wel die beste was. To die ontbijt klaar op was, het Salome vinnig na die huis van Joosef gegaan, waar sy Josef en al sy mense vir die ontbyt uitgenooi het. En Joosef sê, Maar liewe vriendin, waarom bereid jy vir jouself om my ontwil toch soveel onkost en moeite? Kijk, my seens is ook alreeds en ek kom buis bezig met die voorbereiding van een ochendete. Daarom het jy ook nie nodig gehad om so gasvry vir ons te sorg nie. Maar Salome sê, o, mees vir jewe vriend, versmaai toch nie die werk van die diensmaagd nie, en kom. Dit het Jozef diep ontroer en hy het amal in sy huis by een geroep en hy het saam met Salome na haar huis vir die ontbyt gegaan. Op die drempel het Cornelius hulle ingewag en hulle baie hartlik verwelkom. En Jozef was baie verweeg, verheug, toe hy nou in die son lag, sy vriend Cornelius weer volkome herken het. Hulle daarop amal na die mooie eetkamer gegaan, waar die ontbyt op die gasten gewag het. Toe die kynkie echter die visse op die tafel sien, het hy geglimlaag en na Salome toe gehardloop en aan haar geset. Wie het dan vertel, dat ek so graag vis eet? Daarmee het jy my wel een groot vreegte berei, want sien, dit is my gelieflingsgereg. Ek eet ook baie graag jene koeken en dik vis op met koringbrood, maar ek hou toch meer van vis as van enige ander spuise. Daarom is jy nou werkelijk goed, en ek het jou nou ook baie lief, omdat jy so goed aan my gedink het, en ek het daarom baie lief geword vir jou. Die hierdie kinderlijke lofprysing was Salome alweer buiten herself van vreugde en het geween. Maar die kynkie sê, Salome, jy huil altyd as jy groot vreugde oor iets het, maar kyk, ek is geen vriend van huil nie. Daarom moet jy ook nie altyd huil as iets jou verheug nie, dan sal ek nog liever vir jou wees. Kyk, ek sal baie graag op jou skoot wil sit en die vis wil opeet, maar ek durf dit toch nie waag nie, omdat jy dan van pure vreegde te veel sal huil. Toe het Salome soveel moed moendlik geskep aan die kyntje gesê, Oe meester, wie kan dan vir jy sonder trane en die oe aan skou? En die kyntje sê, kyk mama na my broers, hulle sien my ook dageliks en hulle huil nogthans nie as hulle my sien nie. Daarop het Salome weer rustig geword, en amal het aan die tafel plaas geneem en die kynkie het op salomiese skoot gaan sit.